Розділ сьомий. Підсумки та прогнози. Українська революція 2013-2014 років і подальший військовий конфлікт на Донбасі спричинили низку докорінних змін не лише в Україні. Згадані події розвіли ілюзію про те, що світ перестав бути біполярним, примусили західних лідерів переосмислити значення цінностей, що слугують підґрунтям їхніх політичних систем, а також продемонстрували крихкість міжнародних норм, які зовсім нещодавно здавалися безумовними та непорушними. Про відчутні глобальні трансформації говорити поки рано. Однак українська криза підштовхнула світ до певних зрушень, без яких може опинитися під загрозою саме існування цивілізації. У березні 2014-го Володимир Путін ініціював агресію, котра, на його думку, мала набути масштабів невеликого локального конфлікту Чергового насильницького захоплення прилеглої до Росії території за сценарієм, який блискуче спрацював у 20 столітті і один раз у Грузії, спрацював навіть у 21, та несподівано спостеріг, що напевно сам того не бажаючи, загнав сокиру в стобур, на якому вже більше ніж півстоліття тримається мирне співіснування у розвинутому світі. Для моєї країни зараз непростий час. Частину території України окупована Росією. Ще частину втримують російські війська разом із нікому не підконтрольними, але добре озброєними загонами сепаратистів. Утретє, протягом минулих ста років, Росія посунула на Україну прагнучи загарбати землю, яку всупереч історичним фактом називає своєю, і підкорити народ, який ніколи не був братнім. Примітка. Попередні два рази захоплення УНР більшовиками 1921-го та боротьба радянського НКВС із УПА після Другої світової війни протягом кінця Срокових Початку 50-х років. Чотирирічне господарювання Донецького клану, що передувало збройному протистоянню, та нинішні військові витрати зумовили найбільший із часу розвалу СРСР спад української економіки. Проте найгірше – в гібридній війні з Російською Федерацією продовжують гинути люди. За даними ООН, станом на початок 2015-го на Сході України загинуло понад 5 тисяч українців, не менше чверті з яких – мирні жителі. Утім, незважаючи на всі негативні та часто трагічні аспекти, українській кризі притаманні і позитивні наслідки, найважливіше із них – Об'єднання української нації. Незалежність не отримують у подарунок. Незалежність виборюють і здобувають. Українці зрозуміли це через 24 роки після розпаду Радянського Союзу. Навесні 2014-го у свідомості багатьох українців особливо тих, що проживають на Сході та Півдні України. Відбувся переворот. До 2014-го люди мали українські паспорти, називали, але не відчували себе українцями. Перед анексією Криму та початком війни із Росією мало хто із мешканців російськомовних регіонів усвідомлював значення українсько-російських відносин для становлення української нації, та зовсім ніхто не замислювався над тим, на що здатне керівництво Російської Федерації, щоб не допустити зближення України з Європою. Війни не буде, бо російський солдат ніколи не підніме зброю на українця. Саме так стверджували жителі Півдня та Сходу України у березні 2014-го після анексії Криму Російською Федерацією. Я переконаний, що так само думали і росіяни, точніше та частина їх, яка здатна від'єднувати мізки від телевізорів. У квітні-травні Несподівано виявилося, що російські солдати не просто здатні піднімати зброю на братів українців, а ще й фотографуватися біля обгорілих трупів українських вояків, неначе мисливці поруч з упольованою звіриною, або розвішувати на дротах ліній електропередач загиблих українських десантників, після чого потішатися із власної дотепної вигадки, виставляючи фотографії у соціальних мережах. Несподівано постало остаточно зрозумілим, що Росія не друг і не брат, а лицемірний ворог, готовий встромити ножа у спину в найтяжчий момент. Про зміну свідомості дають підстави стверджувати Результати позачергових парламентських виборів 2014-го. 2012-го проєвропейські партії Блок Юлії Тимошенко. Удар Свобода. Здобули перемогу в 16 із 26 регіонів України, враховуючи Київ, зосереджених у центрі, на півночі та заході країни, на півдні та Сході. Тотальну перевагу вітали проросійські партії регіонів і комуністи. 2014-го Демократичні партії Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Об'єднання самопоміч отримали потужну підтримку на всій території країни за винятком окремих округів на півночі Луганської, Сході Харківської, та півдні Запорізької областей, де більшість голосів набрав опозиційний блок. Менш ніж за два роки після Януковича, Євромайдану та початку війни із Росією двомовна країна, яку можна було умовно ділити навпіл, провівши лінію між Харком.